3 mituri despre rebranding. 1. Rebrandingul te va schimba cu totul. Rebranding-ul va schimba unele lucruri, dar nu trebuie să însemne dispariția totală a vechii tale identități. În cazul mai multor branduri, nevoia de schimbare și rebranding a apărut în urma adăugării de noi soluții într-o zonă cu care brandul nu rezona înainte. În astfel de cazuri, cultura și valorile existente pot evolua pentru a cuprinde elemente adăugate sau schimbate. 2. Schimbarea nu va fi pe placul clienților loiali Reacția clienților în fața rebrandingului variază de la scandalizare la încântare, fiind în general acceptat cu excepția cazului în care nu are niciun scop. Absența unui scop îl face să pară inutil. Pepsi a cheltuit 1,2 miliarde de dolari pentru rebrandingul în 2008. Numai sigla a costat 1 milion de dolari. Și pentru ce? Noul brand nu era diferit de cel vechi, iar clienții nu au înțeles necesitatea schimbării. În schimb, rebranding-ul McDonald's a adresat în mod direct percepția referitoare la faptul că restaurantele erau ieftine și nesănătoase Modificarea meniurilor pentru a include opțiuni mai sănătoase, modernizarea spațiilor pentru a asemenea mai mult cu Starbucks și mai puțin cu un local murdar Și o campanie nouă au dus la creșterea vânzărilor, clienții loiali fiind încântați Elementul de reținut este să știi ce își dorește și așteaptă publicul tău surprinde cu o schimbare pozitivă care le adresează nevoile în mod direct în locul unei schimbări arbitrare care îi derutează. 3. Rebranding-ul este despre elementele vizuale Elementele vizuale fac parte din brandul tău, dar nu sunt totul. Așa cum spunea și Paul Friedrichsen, acestea ar trebui să semnaleze ceea ce s-a întâmplat, nu să însumeze tot ce s-a întâmplat. Acesta este și motivul pentru care rebrandingul din 2016 al Uber a fost un mare dezastru. În loc să se folosească de controversa din jurul directorului și de cultura bro, ca rampă de lansare pentru o transformare logică și strategică, ei au mers pe elemente vizuale. În graba lor de a schimba ceva, au ignorat capitalul de imagine semnificativ asociat U-ului, din Uber, un capital pe care orice brand și dorește. În plus, nu a oferit niciun fel de poveste, iar acest gen de confuzie îi face pe consumatori să se întrebe care este scopul brandului și încotro se îndreaptă. Nu este indicat să lași întrebări fără răspuns.